«Давні друзі». У двері загупали, і Глокта смикнув головою, а його ліве око несподівано засіпалось. «Хто це в біса може стукати в такий пізній час? Прост? Северард? Чи хтось інший? Мабуть, очільник Гойл вирішив навідати мене зі своїми цирковими виродками. Чи, може, архілекторів вже набридла його іграшкова каліка? Зрештою, бенкет пройшов не за планом». А його пресвященство зовсім не з тих, хто пробачає. Біля доків знайшли тіло. Стукіт повторився. Гучний і упевнений Стукіт. Наче вимагають відкрити двері, поки їх не виламали. «Іду!» – вигукнув він дещо ламким голосом, вилазячи зі столу на тремтячих ногах. «Вже йду!» – він схопив свою палицю і пошкандивав до дверей, де глибоко вдихнув і відчинив неслухняними пальцями засу. Це був не Фрост і не Северард, навіть не Гойл, і не один із його дивакуватих практиків. Це був дехто значно неочікуваніший. Глокта звів брову, а тоді сперся на одвірок. Майори Вест, яка несподіванка! Іноді, коли зустрічаються давні друзі, все миттєво стає так, як було багато років тому. Дружба відновлюється, непорушена, так наче і не було ніякої перерви. Іноді, але не в цьому випадку. «Інквізитори Глокто!» – пробурмотів ввест, нерішуче зніяковіло, сором'язливо. «Даруйте, що турбую вас так пізно!» «Нічого!» – сказав Глокта з крижаною формальністю. Майор ледь не здригнувся. «Можна мені увійти?» «Звісно!» Глокта зачинив за вестом двері, а тоді покульгав за ним до їдальні. Майор втиснувся в одне з крісел, а Глокта зайняв інше. Якийсь час вони сиділи один напроти одного. «Що йому до дітька треба в цю годину, чи в будь-яку іншу?» Глокте вивчав обличчя старого друга у світлі каміна і єдиної мерехтливої свічки. Тепер, добре його роздивившись, він усвідомив, наскільки вест змінився. «Він виглядає старим!» Волося порідшило на скронях, а навколо вух посивіло. Обличчя побліділо, схудло, а щоки запали. «Він виглядає стривоженим, вимотаним!» На межі зриву, вест озирнув в бугу кімнату, квалий вогонь, ветхі меблі, глипнув на глокту і вмить втупився у підлогу. Він нервував, наче йому щось муляло в душі. Схоже, йому не по собі, як і повинно бути. Він був не готовий порушити тишу, тож глокта зробив це за нього. Скільки років ми не бачилися, га? Ну крім тої ночі в місті. Але навряд чи це треба брати до уваги, згоден? Згадка про невдалу зустріч на мить повисла між ними, як зіпсоване повітря, а тоді Вест прокашлявся. Девять років. Девять років, нічого собі. Я пам'ятаю, як ми, давні друзі, стояли разом на гребній гори і дивилися вниз у бік річки, у бік моста і всіх тих гурків, що знаходилися за ним. Здається, що минула ціла вічність, правда? Девять років. Я пам'ятаю, як ти благав мене не спускатися туди, але я й не думав тебе слухати. Яким я був дурним, а? Гадав, що я наша єдина надія. Гадав, що я невразливий. Ти врятував усіх нас того дня. Врятував ціле військо. Справді? Як чудово. Гадаю, якби я загинув на тому мості, все навкруги було би заставлено моїми статуями. Шкода, що я все-таки не вмер. Усім від цього було б тільки краще. Вест зморщився і засувався на стільці. Йому ставало дедалі незатишніше. «Я шукав тебе після того», – промимрив він. «Ти мене шукав? Як цей об твою мать шляхетно? Справжній друг?» Дуже це допомогло, коли мене тягнули в агонії з порубаною на фарш ногою. І це був лише початок. «Ти ж не за минуле прийшов балакати, Весте? «Ні-ні, я прийшов поговорити про мою сестру». Глокта розгубився. Він однозначно не очікував на таку відповідь. «Арді?» «Так, про неї. Я скоро відбуваю Венглію, і я сподівався, що ти, можливо, міг би наглянути за нею, поки мене не буде». Вест нервово глянув на нього. «Ти завжди користувався популярністю в жінок з Занде». Глокта скривився, почувши своє ім'я. Всі тепер називали його на прізвище. «Всі, крім моєї матері». «Завжди знав, що треба казати. Пам'ятаєш тих трьох сестер? Як же їх звали? Вони очей з тебе не зводили?» Вест усміхнувся. Проте Глокта його не підтримав. Він пам'ятав, але ці спогади були далекими, безбарвними, тьмяними. «Це спогади іншої людини, покійника. Моє життя почалося в Гуркулі, у в'язницях імператора. Спогади від того часу значно яскравіші». Пам'ятаю, як після повернення з війни лежав на ліжку в темряві, наче труп, і чекав друзів, які так ніколи й не з'явились. Він поглянув на Веста, знаючи, що його погляд надзвичайно холодний. Невже ти думаєш, що підкупиш мене своїм чесним лицем і розмовами про старі часи? Як давно загублений вірний пес, який все-таки повернувся додому? Мене не обдурити. Ти смердиш, Весте, смердиш зрадою. «Я це добре пам'ятаю!» Глокта поволі відкинувся на спинку крісла. «Зандан Глокта!» промовив він, так наче згадував ім'я, яке колись йому було відоме. «Що сталося з ним вести, а? Ну, знаєш, з тим твоїм другом, тим хватським молодиком, вродливим, гордим, безстрашним, який мав особливий підхід до жінок, якого всі любили і поважали, пророкуючи велике звершення. Куди він подівся?» Вест з пантеличеною розгублено глянув на нього і промовчав. Глоктор Вучка подався вперед, розклавши руки на столі і вишкарівся, щоб показати свій спотворений рот. «Мертвий! Він помер на мості! А що залишилось? Блядська руїна з його ім'ям! Кульгава, скрадлива тінь! Покалічений привід, що тримається за життя так, як запах сечі тримається за жебрака!» У нього мерзенного йобаного недогризка немає друзів. Але він їх і не хоче. Забирайся звідси, вести. Повертайся до Воруза, Лютара і решти тих тупих виблядків. Тут у тебе нема знайомих». Губи глокти затремтіли, і він сплюнув від огиди. Він не знав, що викликало у нього більше відразу Вест чи він сам. Майор закліпав очимом, мовчки переварюючи почуте. Відтак хитко звівся на ноги. «Вибач», – кинув він через плече. «Скажи мені!» – крикнув Глокта, спиняючи його біля дверей. «Всі інші тримались мене, поки я був корисним, поки я рухався вперед. Я це завжди знав. Мене не надто здивувало, що вони не бажали знатися зі мною, коли я повернувся. Але ти, Весте, я завжди вважав тебе кращим другом, кращою людиною. Я завжди думав, що принаймні ти, ти єдиний прийдеш мене відвідати». Він стинув плечима. «Схоже, я помилявся». Глокта відвернувся і похмуро втупився в вогонь, очікуючи, коли двері зачиняться. «Вона тобі не казала?» Глокта оглянувся. «Хто?» «Твоя мати», – він перхнув. «Моя мати? Чого не казала?» «Я приходив. Двічі. Я навідався одразу, коли мені сказали, що ти повернувся». Твоя мати спровадила мене від воріт вашого маєтку. Вона сказала, що ти надто хворий, щоб приймати відвідувачів, і більше не бажаєш мати жодних справ з армією, а тим паче зі мною. Я навідався ще раз кілька місяців тому. Я вважав, що це мій борг перед тобою. Цього разу мене прогнав слуга. Пізніше я дізнався, що ти вступив в інквізицію і відбув до Енглії. Я забув про тебе, поки ми не зустрілися тієї ночі в місті. Вест затнувся. Глокта не одразу усвідомив почути, а тоді збагнув, що у нього відбисла щелепа. «Все настільки просто. Жодних змов, жодної павотини зрад». Він ледно розсміявся через безглуздість ситуації. «Моя мати спровадила його відворіт, і я навіть нічого не запідозрив, що ніхто не прийшов. Вона завжди ненавиділа Веста, вважала його зовсім негодящим другом, вартим її дорогого сина». Не сумніваюся, якщо вона звинувачувала його в тому, що зі мною трапилось. Я мав би здогадатися, але був надто захоплений болем і злістю. Надто захоплений розігруванням трагедії. Глокта зглотнув слину. Ти приходив? Вест станув плечима. Якщо це щось міняє? Кожен помиляється, але не всякий старається. Глокта моргнув і глибоко вдихнув. Я, вибач, забудь, що я не говорив, якщо можеш. Будь ласка, сідай. Ти казав щось про свою сестру. Так, так, про сестру. Вест обережно повернувся до крісла, не зводячи очей з підлоги, а його обличчя знову набуло того ж тривожного винуватого виразу. Скоро ми відбуваємо в Англію, і я не знаю, коли повернусь. І чи взагалі повернусь. Вона залишиться в місті без жодних друзів і. Мені здається, ви якось бачилися, коли ти до нас приходив. Звісно. Та й останнім часом я її, власне, не раз зустрічав. Справді? Так. З нашим спільним знайомим, капітаном Лютаром. Вест ще більше зблід. Бачу, він чогось недомовляє. Але Глокта був не готовий розтоптати свою єдину дружбу зразу ж після її відродження. Він промовчав, і за мить майор продовжив. Її життя було складним... Я міг щось вдіяти, мав би щось вдіяти. Він втупився нещасними очима у стіл, і його обличчям пройшов огидний спазм. О, це щось знайоме. Одна з моїх улюблених емоцій. Ненависть до самого себе. Але я вирішив зайняти себе іншими речами і докладав усіх зусиль, аби про це забути, вдаючи, що все добре, і страждання на моїй совісті. Він кашлянув, а тоді ніякого знову зглотнув. Його губи почали тремтіти, і він закрив обличчя руками. Це моя вина. Якби з нею щось сталося, його плечі тихо затремтіли, і локта здійняв брови. Він, звісно, звик, що чоловіки плакали в його присутності. Але зазвичай мені треба їх хоча б познайомити з моїми інструментами. Годі тобі, колими, чого ти? Він протягнувся через стіл. Затримав руку, а тоді незграбно поплескав свого заплаканого друга по плечі. «Ти зробив кілька помилок, але хто їх не робив? Вони в минулому, і цього не змінити. Залишається лише старатись їх не повторювати, чи не так? Що? Невже це справді говорю я? Інквізитор Глокта розрадник нужденних?» Проте Весте це схоже заспокоїло. Він звів голову, витер мокрого носа і поглянув на Глокту вологими сповненими надією очима. «Ти правий. Правий, звісно. Я повинен загладити свою вину. Повинен. Ти допоможеш мені, Занде? Ти приглянеш за нею, поки мене не буде? Я зроблю все, що в моїх силах, Колеме. Можеш на мене розраховувати. Колись я був щасливий, що міг називати тебе своїм другом, і буду радий, якщо зможу робити це знову». Дивно, але Аглокта майже відчув, як на його власні очі навертається сльоза. «Я? Та невже?» Інквізитор Глокта – вірний друг? Інквізитор Глокта – захисних вразливих молодих жінок?» Ці думки здавались сміховинними, але не скасовували реальність, і він ніколи би не подумав, що йому потрібен друг. Але було приємно знову його мати. «Холіт», – сказав Глокта. «Що?» «Ті троє сестер, їхнє прізвище було Холіт». Він загоготів. Цього разу спогад в його думках проявився чіткіше. У них була мулька щодо фехтування, вони його обожнювали. Мабуть, через піт або що. Здається, саме через це я вирішив за нього взятись. Вест засміявся, а тоді наморщив лоба, наче намагаючись щось пригадати. Як звали нашого квартирмейстра, йому подобалась молодшенька, він прямо казився від ревнощів. Як же убіси його звали? Товстенький такий чолов'яга. Глокті було зовсім нескладно пригадати це ім'я. Ревс! Салим Ревс! «Ревс, точно. Я зовсім про нього забув. Ревс, цей чоловік умів оповідати, як ніхто інший. Пам'ятаю, як ми слухали його ночами і качалися від сміху. Цікаво, де він зараз?» Глок на мить замовк. «Здається, він залишив армію, щоб стати кимось купцем. Він байдуже махнув рукою. Я чув, він переїхав на північ».